Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas nungguan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sambung lagi pencerahan tajwid satu ayat bagi surah Al-Qari'ah, ayat yang ke 8 A'uz bilahi mina syaitan rajim. Wm. Tamskali. W tipes A tipes. Gunakan A yang tipis itu untuk sabdu atau dengungkan pergi kemim itu. W bukan W bukan W M, tapi W asas kepada A bukan A. Jadi kembali kepada asas sebutannya ialah hamzah di atas bunyi e bukan a. Jadi kalau baca wa amma, manek kita ambil a kurang tepat. Gunakan e mengikut lajah Arab ya begitu. Kalau kita guna a mengikut lajah Melayu. Jadi wa e, wa amma macam itu. Wa tipis e tipis pada mim yang bertasydid itu hukum wajib ghunnah. Hukum wajib ghunnah dengung pada kadar uh, dua atau tiga harakat dengung pada kadar dua at. Maknanya dengung dia solid Wa ya? amma begitu. Kalau mengikut tingkatan atau uh, tahap dengung pada wajib al-ghunnah ini lebih tinggi martabatnya berbanding dengan dengung pada uh, uh, daripada ma'al ghunnah atau bi -gunah. Kerana apa? Kerana nun nun natmim ini ialah huruf asli daripada huruf uh, dengung itu. Tetapi dengung pada ma'al ghunnah itu ialah daripada huruf yang diidramkan. Maksudnya dia oleh kerana masuk, dia dengung. Jadi dia tidak 100% pure. Ha, Bukan macam itulah. Dari pada mim dan nun ni yang bertasdid hukum wajib al-gunah ni. Dengungnya, martabatnya lebih tinggi kerana menggunakan huruf yang asli. Dengung daripada huruf yang asli. Berbeza dengan uh, ma'al-gunah atau uh, birunah. Menggunakan konsep ataupun daripada hasil uh, masuk masuk. Dengung dengan masuk. Ha, berbeza situ. Sebab itu tingkatannya lebih tinggi. ya. Baik. <tuh> Wa amma wajib al-gunah. Atau nama lainnya gunah musyadadah. Atau harfi gunah musyadadah. Dengan pada kadar dua atau tiga rakat. Ma ialah asli, Nama lain bagi ma'asli -ma ialah ma'tabi'i. Yang dibaca dengan dua harakat. Kemudian man-kho. Pada kadarnya. Tidak ditahan man-kho syidda. Dan tidak dialirkan man-kho rokhawah. Kerana pada huruf nun... Sebenarnya bersifat gunnah. Bila dialirkan, maka dia akan jadi otomatik dengung. Sebab gunnah ada pada huruf nun dan mim. Ya. Tapi apabila jumpa nun dan mim yang ada tanda mati, bacaan adalah izhar. Izhar halqi bagi nun. Dan izhar syafawi bagi mim. Dan pada kedua-dua huruf tersebut, ada sifat tawasut, iaitu pertengahan. Sebutannya agak bertempuh sedikit. Tidak ditahan syedah. Tidak dialir, dialirkan rokhawah. Pada kadarnya dan bertempuh sedikit. Wa amma mankho. Begitu. Wa amma mankho. Ya, macam tu ya. Uh, sifat tawasud. Ya. Saya, saya, saya sebut apa syedah. Sifat tawasud. Ya. Sebutannya agak bertempuh. Pertengahan atau sederhana. Di antara suara yang tertahan syedah. Dan suara yang mengalir rokhawah. Baik. Hukum izhar halqiy nun mati bertemu dengan hamzah ha kha ain ghin ha izhar haqiqi izhar artinya terang dibaca terang dibaca jelas tanpa dengung begitu bai khafat seringkali yang orang baca khafat satu ialah begini kha huruf isti'la kha um, bila sebut isti'la lidah terangkat atau meninggi ke langit yang kedua pada kha ada sifat hamas bunyi begitu dan Uh, naikkan lidah itu supaya dia tebal. Khaw. Bukan khaw. Kalau khaw, khafat. Tapi kalau khaw, khafat. Begitu. Ya? Ada istilah pada khu, huruf khaw. Dan pada huruf fa' yang bertahdi itu. Ada sedikit hanjutan ringan. Atau meninggikan suara untuk. Uh, menjelaskan bahawa fa' yang kedua itu. Khafat. Begitu. Ada sedikit hanjutan ringan. Khafat. Begitu. Baik. Fats ialah hamas. Hamas ialah artinya. Suara nafas terlepas atau melepaskan nafas. Ada angin yang sedikit dan pada tak dan kaf ialah hamas yang bersifat dikeluarkan secara manual Kerana perlu ada gerakan lain bagi mengawal pengeliran udara atau nafas tersebut pada kadar yang yang perlahan atau lemah. Tidak sekuat lapan huruf hamas yang lain. Begitu ya. Baik, khafat memadai didengar oleh teringat sendiri atau orang kiri kanan saja. Wa amma man khafat mawa. Satu ialah jangan sebut wa tebal. Satu jangan sebut wa bukan mawa dan bukan mawa tapi mawa mat asli. Mawa mat asli. Jangan sebut mawa, mawa ataupun maw bukan wa bukan wa tapi wa begitu ya mat asli di harakat. Z juga mat asli dibaca dengan dua harakat. Dan nuhu hukum ma'silah qasirah pada bacaan wasal maknanya bila dibaca wasal mawazinuhu fa ummuhu hawiya ah ha, begitu baca wasal baca terus baru jadi ma'silah qasirah baca wakaf... Uh, mati pada huruf ha dhomir saja mawazinuhu nun ha mati depan nuh... pada bacaan uh, ...wakaf... itu dimatikan ya yeah. Baik kita semua hukum-hukum tajwid wa tipis atipis amma wajib alghunnah dengan perkara dua atau tiga harakat mim asli atau ma tabi'i man kha izhar halqi dan ada sifat tawassut pada runun khafat ada nambar di situ sedikit hentakan atau tekanan ringan pada huruf yang bertasydid fans hamas hamas yang bersifat lemah atau tidak kuat ma wa man asli zi asli nuhu janin nahwaqf Uh, pada hak sukun, waqaf Hamas. A'udzubillahimina syaitanirajim. Wa emma khaffat mawazinuhu. Wa emma khaffat mawazinuhu. Sanaqallahul Azim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan beri sikit, sikit pencerahan pada sahabat-sahabat uh, yang mendapat perkongsian ini. Semoga istiqamah dengan Al-Quran sehingga ke akhir hayat. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin.